Тут його легко могли помітити, якби хтось ішов до юрт або звідти до стану воїнів. Але це був єдиний можливий шлях до тієї юрти, бо щоб обійти усе військо з боку степу, Данилові не стачило б дня. Він доповз до крайньої юрти, чи точніше влівся напроти неї і завмер на місці. І від цієї юрти було ближче до... Тугаїв до озера, але саме з того і з південного боку похожав біля неї охоронець, і Данило вирішив почекати, доки той усядеться на спочинок. Життя у таборі ще й так же завмирало, незабаром овщухло, як багаття без дров, і запанувала над степом тиша, лише час від часу чутно було Коняший хрип чи легке іржання. Коні тут були довкруж, але Данило про всяк випадок відзначив собі, що від цієї юрти, де мали за нього підрахунками, тримали кипчака, чималий табун коней, спочивав у тугаях біля озера. Врешті охоронець перестав походжати довкола юрти, і його не було видно певен час – Отже всі все спочивати. Данило поповз ближче до Юрти, що мить і вже став біля неї, тримаючи на поготові ножа. Від юрти пахло кислим запахом овечої вовни, і жодного звука середини не долинало, як Данило не прислухався, тулячи вухо до стіни Юрти. Він проміряв відстань між жертинами, що тримали юрту, і вирішив, що внизу, де було найширше, зможе протиснутися, і почав підкопуватись. Гостро його ніж, однак, важко колупав твердий степовий ґрунт, аж доки земля не зволожила, Данило мусів копати землю тихо і щомиті озратися, чи не з'явиться охоронець. Але то, нещастя, щастя, видно усівся перед входом до юрти. Врешті під краєм юрти було досить місця. Там була прокопана добряча, глибока яма, яка створила своєрідний вузький лаз у юрту з протилежного до звичайного входу боку. Данило підліз і всунув з голову до середини. Він уже звик до темряви і швидко зорієнтувався, що у юрті нікого немає, окрім зв'язаного його стіла, що лежало просто посеред юрти. Коли Данило глянув на силует того, хто лежав там зв'язане, серце його заколотало сильніше. Сили і міці у ньому ніби додалось, і він, вигнувшись, слизнув крізь прокопаний лаз до середини. Трапляючи руками на якісь тюки, кошми. На край величезної скрині, об яку обіпершись, не випускаючи однак ножа з рук, опинився вже всередині юрти, майже в центрі. Один срибок, і він був біля полоненого. Вмить затис йому рота рукою, лиш наблизивши своє обличчя до обличчя бранься отак, що той міг вирізнити в темряві його очі. Пізнати його. Він майже вперся чолом у чоло хлопця і побачив, як очі того розширились у такому неймовірному здивуванні, і так багато говорив той погляд, що Данило відпустив руку, що затискувала рота хлопцеві, і на мить завмер перед з ним, а той лише самому губами прошепотів, що й певніше Данило здогадався, що він сказав «Це ти, як Бог». Данило швидко розрізав пута, що зв'язували Данила, сунув йому у руки ножа, а взяв вже таки два ж, і вони більше ні слова не шепнули один одному. Не навчились уже розумітися тільки словами, але і без слів розуміли одне одного. Це вони навчились за попередній час». Стали обоє при виході з юрти. Тихенько відхилили край заслони, що була запнута, ще краще».